Надвечір надівши чистеньке плаття, аж до собору пішла. Так, безцільно. Хоча не зовсім і безцільно, коли бути відвертою до кінця. Мала глибоко затаєну надію, тінь надії. Зустріти студента баглая. Випадково, зовсім ненароком. Може повертатиметься з інституту або що. І ніяких ілюзій щодо нього, бо за таким хлопцем, певне ж, усі інститутські дівчата сохнуть. Хочеш, вибирай найкращу по тому конкурсу Єльці не пройти. Отже, нічим особливим себе не тішила. Просто ось так би зустріти, і все». Проходячи мимо подвір'я Баглаїв, вона відчула, як їй жарко стає. Кров відхлинула від лиця, бо й не дивлячись у той бік, бачила, що студент був якраз на подвір'ї. Саме про щось сперечався зі своїм другом, з тим механіком головати. «Не зостанусь, не умовляй, бачити їх не хочу». Чула вона знервований Миколин голос і потім встигла заглянути вже з Майдану, як баглай з рюкзаком на спині подав з городами до автобуса. В тих випадкових словах його «Не зостанусь, бачити не хочу», вловила щось образливе, наче це її стосувалось. Ніби її він бачити не хотів. Розумом розуміла, що не про неї мовилось. Микола взагалі її не помітив, бо саме вкладав рюкзак. Але гіркота зосталась навіть від того рюкзака, що якось зневажливо блиснув до неї зі спини студентової, коли той, ні разу не озирнувшись, подався через огороди, через вибалок до зупинки. Біля собору цього дня знов з'явились ті, що їм за висоту не платять. В тому ж темпі, як мер загорить, взялися за вдруге лагодити рештування, рихтуючого, мабуть, для іншого якогось чорного за лелеки, бо це після їхніх попередніх відвідин відкинувся – Забрав із собою лелечат і, певне, десь у плавню перекочував. Реставратори не проминули нагоди зачепити Єльку, коли проходила повз них. Стали припрохувати до себе бригаду куховаркою, тому що їм набридло, мовляв, у сухом'ятку. Самі споживали тюльку з газети. «Бери там у себе, голубонько, розрахунок і до нас». «До вас». Єлька через плече глянула на них з подивом з тією спокійною якоюсь шляхецькою погордою, яка в неї невідомо звідки час від часу з'являлась. «Але ж вам за висоту не платять?» плявий тип у береті, бригадир цих ледачих верхолазів, спробував дошкулити їй. «А ти що, висоти шукаєш?» «Шукаю». «На що?» «Стребати так з високого мосту». Відрізала їм і більше не глянувши, далі пішла поставно, гордовито, Вихляючи стегнами, уже як міська З край дороги видивлялись у вікна автобуса, що саме проходив Людей було напхом-напхано Десь і той нетутешній із своїм рюкзаком між ними загубився Куди він? Може, на цілину? Довго ж тепер не почуєш чохкання його магнітофонних солов'їв Найбільше Єльці сподобалось, як цей нетутешній Зачмеленого рибінспектора тієї ночі розігрував Притаївшись за парканом, все вона чула тоді Високий чобатий, у білій сорочці з засуканими рукавами, З блиском усмішки на смаглім лиці, А воно – юшкоїцьке поріддя, Перед ним маршаве, скапелюшане, просто як пігмей. Ох, не сміши її тоді цей студент. Є ж такі, що можуть от на хабу дотепно, Так весело, з гідністю. Вміють постояти за себе. А ще, як він одного дня до Єльки привітався, як наче з душі вимовились у те його здрастити, коли вона поливала чорнобривці. І хоч Єлька нічого собі в думці не поклала, надто був недосяжний для неї цей студент, адже він, власне, далека і незнайома тобі людина. Але без нього почувала посуміша зачеплянка, Чогось бракуватиме життю без його ранкової біганини довкола саги. Надвечір Шпачиха дала концерт і відпустила всі гальма. Не часто це з нею трапляється і ніколи не безпричинно. Завжди на те буде поштовх внутрішній, тільки їй відомий. Цього дня буря досягла органної сили. Поливаючи грядкою шланга, дочка її весь час дослухалась, як стара в хаті чимось гуркоче, щось трощить, але дочку це ніби не обходило, хай уже в хаті бешкетує, аби б тільки на люди не з'являлась, щоб перед селищем не заживати сорому. Коли ж буянці ставало тісно в хаті, двері з гуркотом відчинялись, і на порозі вже похитувалась буйно розпатлена постать. І хоч язик заплітався, стара бралась з когось клясти, викрикувала щось грубе і викривальне, і до чсі тихі, несварливі з природи нічого не залишалось, як вдатись до крайнього, але безвідмовного способу повернути з легенька шланг у той бік». Поверне і пужне пружним струменем, щоб пригазити материн розбоялий вогонь, щоб протверезилась, не докричалась до лиха зразкова квартальна, героїня четвертої домни. Орлянченка, звісно, веселила ця сцена, і він з приятелями до впаду реготав на вулиці, а Єльці було суму. Пізно цієї ночі вона знову виблукала на широку. Автобуси вже не ходили. Знітливими думками стояла Єлька карай шляху під шатронічного дерева. Почувала, що життя знову заганяє її в глухий кут. Не вже так і розчавить воно в ній молоду затятість, різку, вперту вдачу, гордощі. А була ж колись життєлюбкою, уміла сміятись. Скільки було того сміху, коли часом виїздили з дівчатами у свята до лісу, купатись на вовчу, обдавала їх плавня зеленими чарами зливами солов'їними. Десь із районів саме гнали широкою череду у місто, бойню. Заповнивши всю вулицю, підгейкувані з боків незграбними пастухами в кобеняках, сунули в темряві втомлено, розбито мимо єльки її колишні степові знайомі. Телички, бечата, безрогі і рогаті, памолодь і старі, мабуть, вибракувані корови, Може, йшли тут і ті, що їх сама з рук випоювала, що телятками горнулись до неї, лизали їй руки шорсткими язиками, шукаючи ласки. Може, брала тут у темрявій улюблениця її рекордистка-княгиня, що її навіть на виставку визначили. Серце Єльці зайшлося жалем до цих закурених курявих степів, степів, незрабну великість беззахисних створінь. Ще вчора спокійно паслись десь по балках, а зараз йдуть виморені, поперепадавшись, спотикаючись по бакаюватому бруку, з сопінням сунуть і сунуть мимо собору. Під зляскування батогів проносять мимо Єльки свою понуру байдужість. Вона чує їхній дух, тепло, шурхіт ходи, сопіння. В очах уже відбиваються, переблискують вогні нічного міста. В поважній ході їхній була втомлена впертість і нелякливість. Гейкання пастухів на них не впливало. Не лякала їх видно і ця нічна незнайома. Червоно неба, з важким шелестінням, помукуванням, деколи аж стогнучи, сунуть і сунуть на місто, на його багряні дими, і, мов би, зневазраючи те, що їх жде, якось майже погірно несуть на бойню під молотки свою круторогу волю, степове життя. Розділ чотирнадцятий Вірунка Баглаєва ще застала на зачеплянці той час, коли вранці селище будили гудками заводів. Хто хоч раз почує, ніколи не забуде ту вранішню пісню гудків, їхню органну музику величаву. Коли, здається, все за Дніпров'я зливається в єдину симфонію, у якій проте жоден з гудків не губиться, кожен співає на свій лад, кличе людей до заводських закорених брам. І йдуть селища. І хоч зараз гудки вже відмінено, Відспівали назавжди, Проте вірунці й досі Вони часом озиваються в душі, Адже під спів цих гудків Привело її кохання на зачіплянку. Як побрались з Іваном, Тоді тільки й зазнала вірунка людського щастя Після тяжких літ, Після років недоїдань, Трудоднів копійчаних, Сирідства. Не балувало вірунку життя, Одразу після війни мати санітаркою працювала при колгоспній амбулаторії. При тому у богому закладі, де навіть йоду не було. І коли часом хто обраниться, Вірунько Фельдшер посилав мерщі траву ранник збирати. Той ранник йод заміняв. Шорстколистий, колючий ранник її дитинства. Скупим цвітом він ціле літо по межах цвіте. Пізніше життя трохи підлагодилось – Стали приїздити шефи заводські, допомагати колгоспові звестися на ноги. Тоді, саме закінчивши школу, і зустрілася Вірунька з Іваном Баглаєм. Дівчата називали його «рудим та диким», а Віруньку в ньому з першої зустрічі звабило все. І затятість у роботі, коли він увесь поглинутою ділом труби зварював, і усмішка щира, відкрита, коли гляне на тебе. Не відлякувала дівчину навіть копиця чуба на голові, грудого, цупкого, мов дріт. Того ж літа і він і привів її на веселу.